يا من تسامى وخل المنامى جرى العمر يمضي وراء من صرامى نستعينه ونستغفره ونستحره تعوث به من شرور ينفسنا ونسيئة أعمالنا من يهديه الله تعالى فهن مفتد ومن يدل فأولادهم الخاسرون أشهد أنها إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه خلفه وخليله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري قحل لفك من لساني افقه قولي انما بعده حقوق صلاه الجماعه للنساء في العدد الطواله الحكمه يقول اوتور في ابلسه نماءه وجماعه kada su u pitanju žene po konsensusu islamskih učenjaka ženama nije obaveza da prisustvuju u džamijama na kolektivnim namazima no međutim dozvoljenim je džemat u globalu u globalu im je dozvoljeno na klanuju u džematu međutim namaz žene u njenoj kući je šta bolji nego u džamiji ako je namaz sahabike bio bolji u njenoj kući od džamije poslanika i za Allahovog poslanika kao imama onda nemate žene i nemate džamije osim mjeseđu i harama a opet je propisisti da je bolja od onoga u čemu se narazio ili poslaniji s, .a. s, .a. s .a. sahabike tako da ovdje ne treba suditi sa emocijama nega treba suditi sa šerijetskim dokazima namaz žene u džematu može biti to smatno dva aspekta ili se može obaviti na dva načina prvo da žena kanja ženama kao ima znači žena predvodi žene su džematu i to je razvorenost zbog općenitih hadisa koji govore o odlikama namaza u jemaatu. I pošto da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao hadis u kojem kaže jeimamevo Daud koji je dobar sva dobrošću puteva ko kojim se prenosi kaže inna man nisa shiqaikur rijal jenasu rođena braća muškara. Znači koji u god ženu na ulici vidiš možeš sa rukovati sa njom jer ti je ona šta rođena sestra. Zotapa. Ne. Mm ne. -hmm. Mm -hmm. Žene su Ovdje a, a, Kao braća muškaraca kada, se, kada je u pitanju šta Propisa jer. I ovo je dokaz jako Onima koji kažu da nema razlike Mdje namaza muškarca i žene I da nema razlike U propisima izvenju muškarca i Žene Iako ima jako puno propisa U kojima sa žene razliku od muškaraca i mi je posebno bila napisana na tu temi to je s jedne strane s druge strane što nije došla zabrana da žene kanje u džematu nije došla zabrana i treća star došla je od određeni sahabi ki da su kanjale u džematu pa tako bili živendare kutnija razafi, od rizati ima vel behefi od ajše radijallahu talanaha ta a u nam predodi rejpa ili hanefije kada kažemo za moshkarca kažemo hanefij znači da je šta? šta je kada kažemo hanefije? hanefija a kažemo za ženu kažemo hanefije hanefijetun kako ova rejpa može biti hanefija a živro vreme nani še kada bi molim? pokraj pokraj to je u stvari jedna plana Pa ne morate znači tako da spomene Hanefi, da je to uvijek šta? Hanefiske. Hanefi. Da je sredbenih Hanefijske pravne škole, je bio jedan ashab koji se znao Semane Ibnu Efe'al il Hanefi. Ashab Hanefi. Hanefijska pravna škola ili je iz tremena Hanefe. Je iz tremena znači Hanefe. Pa se prenosi preve pa prenosio da Ayša radi Allah da lanha da je prodobila žene u namazu između ospalih i rejku i stala je između njih na propisanom namazu pa žena kada prododi žena u namazu staće u ravnini sa ženama tako što neće se neće sa ima u neće se isticati van žena taman bile same žene taman bile same žene u prostoriji neće se isticati znači neće izlaziti kao imam iskupak na I prenosi isto tako barekutnija Od Umu seleme da je Klanjala kao imam i da je stala U sredinu sa Ove dvije predaje Kaže imam Nevovi za njih u svom odjeloku lasu Koliko se sjećam Da su oba dvije vjerodostojne Da su oba dvije ove predaje vjerodostojne I u istru njihovo lanost Prenosila ca dobar A ako nije isahit vjerodostojna obosu di asahabike mai ke biya Mika koji su tajla u jamaat a ni je poznato drugim ashabike koji su govorili suprotno tome što je argumenti da je taj posel da pospaklegitima u protivom se neko usprotivio ili ibn Umer kazao suprotno suprotno tome i kao u jednom hadisu da je postani saosra mera kao žena koja se zvala Muwara pa rekla je da predvodi ljude koji su da predvodi ljude, da predvodi žene koje su u njenoj kući, jer žena ne može predvoditi muškarca. Žena ne može šta, predvoditi muškarca u namazu i tu je konsensus učenjaka, osim iznimnih mištenja koja se kritisuje mamu, preberiju. I to nikada nije bilo poza u istoriji čovječanstva do našeg vremena. Kad je žena izišla da predvodi ljude na džume. i to su musivez koji se dešavaju kada ponestane surneta i kada ponestane znanja onda dođu neznalice pa govore o vjeliku pa iziđe žena i pregodi ljude u namazu a međutim, ova predaja da i nije vrlo dostojna jer prve predaje je redane za ajšu i za muselam jer to hadis ili postupak sahaba i sahabike, kako hoće. Postupak sahaba. hadis. Ovdje je on narodnje da prebudi šta žena, a možda vidim hadise dajiv. A možda vidim taj hadis dajiv sa postupcima sahabiki i većina u nime i nepoznavali ničega što se posti ili što je u koliziji s ovim argumentima, jer je doprez da je inšalav taj postupak, jer je taj postupak legitimal. I to je mišljenje šatijske i handelijske pravne škole I ova mišljenja i znači argumentima koje su spomenuli Drugi aspekt jeste da klanja ili drugi način da klanja Iza muškarci Svejedno da li klanjala sama iza njega Ili klanjala sa skupinom žena Ili klanjala u ženatu gdje klanjaju muškarci Sa i, mamom, i na i iza njih klanjaju žene kjer je došle su bolje hadisi koji ukazuju na to učinjenicu kao hadis Anasa Ibnu Malika ko me kaže, kanjal sam ja i jedan jetim iza poslanika salasalama kanjali smo, a iza nas je bila Umusulem Umusulem bin Tumul Han, njegova majka a, a, radijallahu ta'ala anha i došla u hadisu Umuselame da je kazala kada je poslanik salasalama preselavno namazu ustale bi žene kada on presela mi da izlaze džamije a on bi ostal nakon toga jedno vrijeme da sila. Pa je rekao muškarcima da ne izlaze, da se ne miješaju sa ženom. Jer je u to vrijeme bio je znači ulaz, izlaz je bio neista vrat, pa se ulaze na muškarci izlaze žene, tako potom muškarci. Pa je onda u vrijeme ovaj omara ta praksa promijena pa je se napravljena znači posljedna vrata za ženu. Nije dozvrneno čovjeku da se osami sa ženom koja mu nije mahran pa da joj klanja kao u mahran. Niti da je poučala Kur'an, niti bilo što drugo. Znači to osnovnivanje je zabranjeno šarijevski. Dozvrneno mu je samo da klanja ženi koja je znači, njegov mahran. Odnosno koje on mahran. Takvom ženom se može sami se može klanjati. Znači nesme je se radio. Znači da je žena, sesta, majka, petka i slično slično tome jer je poslanica osamljivati rekao za dvoje kada se odvoje ili osamljivati da je še šelikar treći koji pa zbog tih znači argumentata se ne smije sa ženom strankinjom dozorano je čovjeku da predvodi u džamatu skupinu žena strankinja jer to nije šta osamljivanje kao što je čovjek taksista ako je taksista i stavi dvije žene u auto ili tri ovaj, ne smije ta znači to nije šta osamljivanje je znači osamljivanje Ovo je što povezano za vrijeme kada čovjek se ne boji znači iskušenja, da će biti iskušan. Uđutim, ko zna da je slabo srca i da se može lahko razbeliti, onda mu prečuje da ne da prečuje, nego da ne obaveze da to ne čini. Znači da ne predvodi niti žene i da ima bilo kakvo kontaktanje. I govorit ćemo mi još nešto ovaj, kada su u pitanju, propisi vezani za žene kada je pitanje džemata. Broj klanjača koji je potreban da bi se obavio namaz u džematu. Istan slučenjak složi da dvojica ljudi sačinjavaju džemat. Prelepitaju namaz u džematu mimo džume. Ovdje ne pričamo džumi. Govorimo o namazu džematu. Znači, popisani par znamaz mimo džume da se klanja, može se klanjati sa dvojicom. Zbog hadisa malikad nohojisa, radijallahu anhu, da se praša dva poslanika, sa ovo srame na kut, pa je rekao, kada iziđete, neka vam jedan prouči jezan i neka prouči i i neka vas predvodi stariji od vas. Pa je znači, ja sam onda ukazao naštana na namazu džematu. I hadisidno Abbasa, kada je proveo noć kod svoje tetke na pa je ustao daže Ustav je poslanil sallahu sallam ne da hranja pa se abdestio, pa sam ja Ustav i abdestio se na sličan način kako se on abdestio sallahu sal alaihi vselema pa sam stao sa njegove lijeve strane pa me on prebacio na desnu stranu pa smo hranjali koliko smo hranjali pa smo natim, natim toga ponovo negli i prenosio se u Ebu se idal Qudrije radi Allahu anhu da je jedan čovjek zakasnio u džamiju, da je kasno došao, nije ispio na namaz u džematu, pa je rekao, hoće neko podijeliti sedak o mečovi, to je, hoće li klanjati sa njim u džematu, pa je ustao jedan prisutnik, pa je klanjao sa njim u džematu. I govorili smo u poglavlju noćnog namaza da je Ibnu Mesulji i Huzefi da su klanjali za poslaniku u nama se razilazi da li je dovoljno da, čov, da bude jedan da bude dijete koje je raspoznaje iako je malo koje je, to je, to, je to je sinu ten njih to je šest ili sedam godina je vrijeme raspoznavanja ovo je kada je u pitanju farzu kada je u pitanju farzu ispravno je da može zbog Hadisa i Abasa, a nema nikakve razlike i nema dokada koji ukazuje na razlike među parza i sunneta u slučaj, slučaju. Znači, isti je, isti je propis. A kod većine uleme je rozvoreno da bude a, mal dječak koji je malo maloljetan, ali ra, je, da bude imamna sunnet to je sahabe tiski shafiiski učenjaka i jedan ivato dahlega tako da ruzun da bude imam na sunnetu on da ruzun da bude muktadi ana na a govorim da on može biti džemaat sa jednom sa imamom koji punonetan sa imam i sabjeta tom koji je star malo letan ali razaznaje je tako malo letro ali ne razaznaje tri ili četiri godine to nije džemaat to je sam namaz je to djete onostaje iza tebe, žuri prije tebe, znači ne može razaznat, ne može skopčati namaz, šta u džematu, djete koje razazne, po, to djete 7-8 a to može biti imam na teradi, onda može biti i muktedijana popisanim namazanima, to je manja ondživljena, ne bude muktedija bude da bude imam. Gdje se obavlja namaz u džematu? dozvoljeno je obavljati namaz u džematu na svakom čistom mjestu. Gdje god je čisto mjesto da obavljati namaz u džematu, kada se radi o kući, o pustinji, planini, o gdje god da se obavi dozvoljeno je. I bog riječi poslanika Salomahu alaihi wa sallam kućinjam je zemlja čistom i na njoj se može klanjati. Pa koga god koga god dočekava vrijeme namaza na određenom mjestu neka klanja. Gdje znači čovje da klanja To je odlika jedino o ovome umetu. To nijedan od poslanika nije. Oni su imali posebno mjesto gdje su mogli stanjeti. Kao što se zalo to mjesto mihrab. Posebno mjesto i se može namoći. Ne možeš obrati namoći gdje hoćeš. Tok je kod nas zemna čistna i skup gdje se može obaviti. Namo je svalim lillahi muhamdu. I každje je poslanica, ala Allaho sveme, ako budete stanjali tamo gdje ste ocijeli, pa potom dođete u džamiju, hranjajte ponovo sa ljudima, to će vam fila. Znači, mi spavljamo u džamiju, mi na drugom mjestu. No, međutim, namaz u džamiji je bolji nego u drugim mjestima, zato što je džamija lahove kuće, sagrađene posebno za ibadet. S toga imen veću veću odliku, i ako namaz u džamatu, ostaje namaz u džamatu. No, međutim, džamija kaže vam nešto šta? Posebno. Poslanica Osrame kaže, hranjajte u svojim ku zaista je namaz čovjek u njegove kući bolji od namaza osim propisanog namaza jeste se u džaniji, je ljudima, znači, u džaniji koji su to razlozi koji su validni za ostavljanje namaza u džamatu ti razlozi mogu biti općeniti i posebni znači da se tiču općenito ljudi ili da se tiču jedne osobe zasebno Što se tiče očiniti razloga, to je prvo, autor spomenje, kišu i blato veliko. Pri kome je bi čovjeku bilo zljetno otežano odlazak u džaniju. I kaže, kao, kao argument, hadis Ibnu Omara, da jedna od postanica je, je poslanica ova srame naredio, da kaže kada je bilo velika, velika je hladnoća bilo i kiša rekao je kanjajte u Srbup i Rihal per Rihal to je mjesta gdje i autor je spomenuo ovu predaju ovako od Buharije pod brojem 666 666 je predaje ovako kanjajte u mjesta na gdje svasili je stao A međutim u Buhariji na drugom od dvojem 632, prije toga, znači neki 30 nešto hadisa, se kaže da je to bilo fisefa, da je to bilo na putu. I došla je druga predaja od Džabira, u kojoj se kaže da je poslanik, s.a. bio na putu, pa je rekao, kaže Džabir, padala je kiša, pa je rekao, ko da žele ne poklanja u mjestu gdje je od sjeočestio, u sveme šatoru gdje se nalazi. Pa vidimo, Imamo kledaju stibne omara, imamo kledaju džabi. I je pažuju da je šta, bila na putu. Autor navodi da je dozvoljeno ostaviti namaz u džematu, radi čega? Kada je blata i tiša. Govorili smo da je čovjek kada kiša, šta da uradio? Da spoji namazin. Kada je neobično velika kiša, zbog no. koje bi ostavio, šta? Parzu u džematu, da... Koji? Pa to je olakšice. Nismo da je olakšice, da je dozvrno da se spoje na mazi, kada je velika, neobično jaka kiša, nevrijeme i tako dalje. I drugi razlog s kojim ličetam je kao jak vjetar. A je li velika žega, neobično velika žega, razlog da se spoji? To je Spraven, da se namaz da se odglede, namaz pa da se, se ne spada kada brta žega, to da se šta? odgledi se namaz tema i kje malo popusti, jer u jedan i u dva sahata i u pet sati se različuje šta? temperaturu pa vrućina nije razlog za tako je ovdje će biti kiša razlog za osnovanje namaz u džematu imaš drugu olapšicu ne da ostaviš nego da spojiš. Znaš što je ovdje došlo sve da putu? Allahu alam, ako ima nešto kaže da je to mimo puta pre Jer ono se vraća na pitanje, da li je namaz u džematu putniku obavezan? Sve se vrti oko to. Da li je namaz u džematu obavezan za putniku? Ok toga se vrti cijelo pitanje, zbog toga je došlo ovo razilaženje. Jer kaže na katanja u svojom svojom jesu ja se ovo želi na putu imam na toho mjesto boravka da je bilo? Mjesto boravka je bilo spaja. Allahu ta'ala hala. Kaže da le autonome jutim ako izniđe u jamiju, to je bilo, bez sumnje i kafe. Bukh Hadisa abu sredilakudija radi allaha, ono kaže, bilo svojene prijelike, pala je obilna kiša, a džamija je bila pokrivena sa falminim granjem. Pa je kiša padala toliko da je natopila zemlju, kaže, pa je poslanic, ali sad nam je seždu a, na vodu i na blatu. Kaže, pa sam vidio te tragove na njegovom čelu. Pa se navodi, znači ovdje da je poslanic, sa došao i tamo je tu ja iako je padala, iako je padala, kako, ali ne bude znao da ovi argumenti nisu baš taj ovdje Allahu wabarakatuh mm -hmm. Da li staje auto velika zima i tu je došao dokaz od Nu'ema an nahama yallah anhu daraka jedno jutro kozao mu je zima bilo je hladno na sabah namaz Sari pa sam rekao kao sreće da mu jezin hoće kazati ako ostane ukućne smeta. Kaže pa je na kraju namaza mu jezin, na kraju je zama mu jezin rekao a ostane ukućne smeta. I kaže to je bilo za, u vreme poslanika. Salallahu. E ovaj argument nije došao da je vedan za da je bilo u vreme, vreme poslanika. Salallahu. U džajaniji, u medijiniju je bilo van toga, znači nije ovaj hadis jasno. Pa bi on mogao biti namjesto ovih hadisa prijenje. pa bi onda tako moglo biti znači opravdanje neobično velika zima ili neobično velika kiša da čovjek da bilo opravdanje da lozi u džami. I no, omeđutim, ona prva opcija bez ikakve sunješta bolje. I u loma ovo me isto uh, priključuje veliku tamu kada čovjek ne vidi kuda hoda i otežan put bio do džamije ispječno tomu. Kaže, ima me neobi u svome djelovine žmua. Kada čovjek ima nekakve opravdanje da ide u džaniju, to ne znači nikako da je dobio nagradu džemata. Nego znači da je šta? Da je sačuvan kazne i griha, a nije dobio nagrodu. Ti, na primjer, nisi otišao u džaniju da bi određenog razloga. To ne znači sada što nisi... Od... Iako imaš razlog da ne ideš, to ne znači da imaš nagradu čega? Džemata jer ti si mogao odići, povrto je kiš, povrto je tako je povrto je hladnoć, mogao se odići, otežano, koji ima ćeš tako je. Ali ne možeš sjeti, otiče li imaš isto nagradu džemana. Nego sačuvam čega? Sačuvam se kazne ovaj, da učiniš, znači da budeš griješan, ako bi kazali da namaznih vrtu na važi po čemu smo godi, po što im te dalje. Jedino čovjek ima nagradu tu kada bude spriječen, da ne može otići. Kao, na primjer, da pes pala. Ili da zaboravit. Nije ti na podniju, nije ti podniju, naput pogleda, vidi i prošlo i podniju, nije u namom palo. Tada ima nagradu čega, po? To nije. Jer tada nije mogao otići. To je zaboravio ili mogao otići. Nije mogao nikako otići. To je nagao na postalu, pacirio ga na postalu, ne može nikako ustati. Takav češće ne može nikako otići, gdana. Da takav ima šta? nagradu po dok čovjek koji može otići, a iskoristi olakšnicu, kada mu pada samo šta ostobodno biva znači grijeha znači biti griješan, a nikako nema nagrade čega čema posebne ovo su bile opće znači, razlozi po koji je dozvoren da se dostane za džemate posebne razloze su bolesne takva bolest za čovjeku, pričinjava vidne po teškoće da ide u džanu. Znači, da se može još više razboljeti i slično tome, iako je, kako kaže imun Mesaoud, kaže imun Muzir, nema razilaženja među islamskim mučinjacima da je namaz u džematu dozbrano ostaviti onome ko je bolestan, jer je poslanic u oslanemu, jer je bio bolestan, naredio da razredio ljude reko. A je pa nije izišao, jer ne može, znači kada je otežan čovjek, znači odlazak u džami. Neučitim, ako je čovjek bolestan, bolest koju može podnijeti, poput da ga zub boli, ili da ima glavobolju blagu, nije to ništa opasto, ili temperaturu nakon nešto malo prolijepnu nekako. Sve je to šta? Nisu razloci za ostavanje džemata. Nisu razloci za ostavanje džemata, znači, jer To mu ništa je. Kao, kao i post. Čovjeka boli zub. I on posti. Ako plekineš post I navodeš se dobro. Neće boliti zub. On dalje boli. Jedinom ako se rado da čovjek uzme znači ovaj, lijek Allah. Znači to je nešto drugo. Ne može podnijeti Bo To je nešto drugo. Ono međutim ima bolovak koje čovjek stalno ima. Ne može i ničim. I onako ne znam toliko da jede. A ovaj... Ja sam jednog čovjeka u Ramazanu. Sam ga vidio u Jodanu. Da kuši i ja ga ovaj napadnem ga uopće ga kuši sad ću reko, reko. da te voze tamo ko ko ga nađe da jede u Ramazan on bajra mu je u... za rešetak če kad god da ga nađe, prvi dan kad bije on na ulici voze ga i čeka bajram me za rešetak znači to je kazno Nije kakva treba bita, bolja nikakva nego nikakva. I on još sve nije počeo plakiti o strah. Kaže, nije, kaže, kaže, Boga mi stomak ne boli. Dobro rekao, ako kušiš, još si sproj I mali doktor na svijetu da je rekao, kada, kada stomak zaboli, pri palici ga rekao, što koristi, da si jeo i da spazao na mogu bolest na svegaš opravdanje? Može biti da si bolestan, ja ne znam šta je u tvojome srpce. Može biti opravdanje je dole zbjeha koje će Boli me stomak, pa tuši. Vidi da glava boli. Znači, bolest treba biti tako, a ja otežava čovjeku šta, odlazak mu? U džaniju. Otežavam odlazak u džaniju. No međutim, na prvom čovjeku ne razvijem znači što sam bolestan. I opet idem u džaniju. Je li to bolje ili gore? A može otići. Ali mu je teško. Znači što živamo Ima pravo še da ne ide. A ako ode, to bolje ili bolje? Bolje, bolje je da ode. Bolje je da Ode Kaže Ubn Masoud U naše vrijeme nije kasnije Nije ovaj, izostao za namazu u džanatu Osim monatik koji je bio nepak. I kaže čovjek koji je bio bolestan Hodao bi izviti dvojice Dvojica ga nosi do ga ne postoje u pa je to bila uputa s Havadu Sanu Kasalamaoša isto tako, strah da čovjek se boji nepravednog vladara koji vlada ili njegove srite mojske ili da se boji razbojnika kao što danas sigurno je jedan bio bošnjaka ima pravo možda da ne dolazi u džanje jer polko se razbojnika pojavlja da na, na, na miru čovjek ne na ulicu izaći Pa ako neko postoji namaz u džematiku, ukljetimo nađu pravdanje je to može zbog onoga što se dešava u našem jadu u kojem živimo. Da e im sam ne smije svoje dijeta na miru poslati da mu hljeb kupi iz trgovine, ne kažemo da hoda negdje po gradu. Jer uvijek postoji mogućnost da će ga neko izbušiti i da će ti ga vrati u, da će ti javit sa košava da, da se je dijeta tako i tako završila. A oni koji trebuje rješavati probleme imaju lijepo. Oni sjede i uživje a obični svijetvrki. To su koji žive u svakom vremenu, u svakom prostoru i koji tlače dude oh, oh. ali dađe i sanse. Čovjek koji se boji divljači kada iziđe, isto tako, dobro znači da izostane iza džemana. Iako po ovim svim pitanju o vremenu ima a, pojedinosti o kojoj se razgira, zato znači, međutim ovo je u globalu, jes? Redo si su ibn Abbas, sada je poslanik Sao Salama rekao, ko čuje ezan, pa se ne odazove i bez šarijetski opravdanog razloga nema namaza. Pa u piram šta je razlog, kaže, to je strah ili bolest. No, međutim, ovo nije od poslanika Sao Salama, nego kažemo se so da je to ibn Abbas, sada so je oči ibn Abbas. Dalje, od razloga pojedinačnih koji se tiču postavljanja namaza u džematu, jeste da se postavi jelo prije namaza da se postavi jelo prije namaza kaže Natija Lepala ibn Omar kaže poslanik sallallahu ala ibnoseleme kada se postavi večera i prouči se i kamet počnite sa večerom i nemojte požurivati dok ne završite postane na večera i kad bi požurio možda će stić da mi je to jedi normalno kao što jedeš jer brzo jelo jedne žvakanje hrane, i toto je šteti čovjek. Kada ti šarijat nije naštetio ni čini. Šteti je samo koristni čovjek. Svaki propis u šarijatu je korist za čovjek. Samo ako čovje, čovje želim da ga kao korist. Pa kada se prostori večera, ne je ciljano da bi se izgledao šta? Džemaj. Ti Hanumi kažeš, gledaš u 7 sati je jacija, kažeš u 5 do 7 bude večera na stol. To je šta? Znjim. To je ciljano. To je premara. No, međutim, Hanuman nije pazdan i ti nisi gledao, tako se postavijalo. Ili da je čevjek i kaže postavijalo, misli da će završiti. To znači, ne završi, nas ne smije. Znači, ciljano ne šta. Ciljano ne znači kao čevjek koji jede uh, luk, bijelice, no, do čega ćemo doći. Kaže Ratija, pa je Ibnu Omaru jednom postavljena hrana, i to učenje i kamet. Kaže, pa je nastavio jest, a čuje, čuo je učenje i mama. Jede, i čuje je učenje i mama i šta ne, odazivio se. Znači, mi kada bi sudili po emocijama kazali, odeš pa naši, brašiš se i jedu. Ne, u šariatu nije znači emocije, nego s argumentom. Pa, ako je tako činio i zna oni sigurno preosio ove i on ga je najbolje razumio od poslanih, kao samo nas. Većina u Leme kažu, počnite sa Jelom. Ova naredka da je šta? Dobro li da nije obalizano? Što znači što da bi čovjek otišao? Kada klanja ne bi bio griješan. Razumijem? Poslanica Osredna je rekao počnite sa jelom ili sa ramazom. Sa jelom. Dobro, ako bi neko počeo sa ramazom, je li griješan zbog toga što je radio suprotno narodu poslanika sa Osredna? Dio bi kada bismo kazali da je naredba kategorišnog znači karaktera koja ponači za sobom najminojnog obavidu moraš je izvršiti. Ali većina ovdje u kaže da je to šta? Da je to sunet. No međutim, on je vaša naredba. Da bismo kazali da je ta naredba za dobro ime moramo imati šta? Argument. argument. Moramo imati argument. Ovo je stav. Jedino što kažu je da a, ako, ako je zaista gladan toliko uprotivnom će otići znači da klanji to kaži ako klanja namaz moj ba o svome znači bez pravilu rahinahu Allah ta'ala o radijanhu je jedan velký imam ovoga ummeta i malovi ljudi se pojavlaka ovaj <coughs> ljudi Allah je Allah je odeću hne pogrešivosti pokloni opastaniku svala vas nikome ljudi nekidaan čitamo inul Qayyimah ta'ala kaže spojiti između Allahumme i val nije došo u تكاش اشني الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد تكاش اللهم إيوا <تكيل> إما اللهم ربنا ولك الحمد علما اللهم ربنا ولك الحمد وشكاست ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد علكاش اللهم, اللهم ربنا ولك الحمد ما سمعت في حديث البخاري Tako da je rekao imam Ibn Hajim, kaže, nema dobri vajata u Buharije, kako to da imam to? Pa dne se propust, dne se grešo? Manja ili veća? I najvećoj u ljubu. Tako da, imam Ibn Hajim, vahimahullahu ta'ala, ovdje sigurno promašio slovo i štehad, da kaže da je namaz batir, da je rekao da je griješan čovjek, možda bi moh na pravilima da je naredba za obavezu ali da se kaže da ramaz batu to, to je potpuno spor moramo imati argument kojim se ova naredba spusta na niži stepen a to je hadis od Amra i Numeje kad je vidio sam poslanika sa osrem kako je jeo lečko do ovce i da je nožem Pa je pozvan na namaz, kaže, pa je ostavio nož i kvanjao, a nije sabost. Pa je bio šta je jelo i na namaz. Pa je ostavio jelo. Ostavio je šta? Jelo. Pa znači, neće biti ova naredba obavezna, ali je bolje šta? Jeste ili namaz, pa je? namaz? Namaz, namaz je namaz. Ali ovdje je bolje jeste. Ovdje je bolje šta jeste nego da hoći kajet namazu žemata posto gledat hanuna jela, kod ti se ti gledan i čuješ i kametim, čuješ ezan volije da jedeš volije da jedeš leti ne bi vrtli sve one šerpe i moglađi kod jedeš u namazu onda je da najednije što je unaka jer kako ako je namaz samo gimnasticiranje onda nema potrebna zadržavna rukuna sa samo ćemo to uraći za dvije minute kada ćemo u četiri rukijate manje od toga završeno nego namaz ima svoju cilj ima svoju svrhu a prvenstveno svrha tog ili svrž namaza jeste ta bogobojaznost i sklušenost u namazu ako je ne naš ako si gladan neće ovaj ni biti te sklušenosti tako da znači zbog te osnovne Šarijat žrtvoje šta? Šta žrtvoje? Šta žrtvoje sjebno? Džemaz! Žrtvoje džemaz. Ne što je žrtvojati namaz? Ovdje jedino ne vijedi pravilo kada bi ističe namaz. A poslala žena, a nima poslala hranam, ističe namaz ko vrijeme. Tada ne vijedi pravilo čega ja vladan je. Tada je namaz ko vrijeme i isticanje mimo tada je bitnije nego šta? Nego jelo. Jesi. Će, menunda, a da ne da odaz za koji su validni osobe de čovjeka namazal jemaatu jeste kada ga pitišči pitiše jedna od dvije fiziološke potrebe kada je postanik salame rasalat bi hadratu taam wa la huwa yudafi'uhu al-ahbasani nema namaza mazak kadae u kada je postalena rana, niti kada čovjek pritišće jedna od dvije fiziološke potrebe. Kaže Abdullah ibn Arqam, izišao sam na hađu ili na umru. Prenosi ravija da je Abdullah ibn Arqam izišao ili na hađu ili na umru i sa njim su bili ljudi, a on je prebodio. Pa kaže, jednoga dana je provučen ikamet do sabah namaz, pa je rekao, neka jedan od vas predvodi, kaže, ja sam čuo posla nika, sada o sebe ne. Da, kada se provuči ikamet, a neko ima potrebu za fiziološkom potrebom, neka kaže, počne sa potrebom. Pa je otišao, a drugi su, konja. I, ovaj razlog je validan po konsenzusu sele bez razilaženja znači da čovjek koji ima potrebu počinje prvo sa potrebom. Izrađena samog razloga znači što će popust čovjek koncentracija, iskušeność i sama. Da li obazoga koji učešavaju čovjeka da ode u džamiju da kanja jeste jelo biologički se mnogo i prasez ili pori luk na mladi ili sve što ulazi znači to je ko to jede, neće ići u džaniju jer je došlo od poslanika sa vola svojna kako biloži Buhari i Muslim biloži u džabire da je rekao ko bude jeo bijel ili crveni luk ili pori luk, neka ne dolazi našim džanijama jer kaže Melek je uzdemirava ono što uzdemirava sina Ademov. i ovo je svakako ciljane ovima, ovim je ciljan onaj ko jede ove, znači ko jede luk koji je prijesan a ne kuhan Jer je došao do mera ibnul Hataba radi Allah nekako bi liježivan muslim i drugi, da je jednetno na imberu rekao ko bude jeo sa ova dva ružna drveta misli se na bijeli i na luk kaže Allah u poslanicu osaj naređivao za takve izvedu ban džamije do Berkije. Nikakvo ne u džamiju. Pa ko kaže želi da ih jede, neka ih ubije kuhanjem. Neka ubije šta njihov miris. Kuhanjem ubija miris, nestaje tog mirisa. A je miris u odnosu na duhanu. Lukom se može mirisati srediti, on duhan. I opet ljudi se namiršu duhanom i dođu u džamiju i ezije tega vjernike, jezijete meleke, i radi su protos umjetu poslanika salavasana. Tako da je duhan usibet sam za sebe. Isto tako čarape, koje nisu čiste, radne čarape, takvim čarape ma ezijete ljudi, da ćeo ih duže da to skinuti, da ne ezijeti planjače. Pier luk je korist. To je samo korist. I halal je. Islama. No međutim, opet ne možeš ako jedeš taj halal. Što misliš to onda kad duhana se čovjek napuši harama i onda dođe u džamiju? Tako mi treće da ne dolazi u džamiju. Jer onda ne treba kazati ne, ne, samo, samo spomenuti luk ali onko stanih nije spomenut duhana jer nije spomenuo nikakav... Spomenuti je luk radi čega, zato što je habis, zato što je odvratan miris. E zbog toga, pa sve što je u tome popisu bio avredano za... Isto kao u Kur'anu, nigdje nije spomenuti alkohol. Prevršite Kur'an i, i ovaj... A, po svim piranetima učite kako hoćete, nigdje reći radice alkohol i bespomenuti. Nego spomenuti je, u to je vino. No, međutim, raznog omen semaratin nakhili wa lanaabi tattakhiduna minhu sakkaran wa rizqan izloze i spalmi iz vi pravite opojna pića i pravite lepriz i lepovsko pa nije nazvao popojna pića lepovsko I pravite iz toga opejna pića i lijepo obskrb. Pa nije nazva opejna pića čime? Lijepo. Ukratio, ne bih spominio opejna pića, nego je samo lijepo obskrb, lijepo obskrb. Ali taj ajec je bio prvi u nizu čega? Zabrano. Nije bila zabrano, to je to, je, to, je, to je te četiri ime, ta stepena kada je pitanje, ali ko? Lijepo je došao taj ajec, te ime, ovaj, izvišen je Allah te barake otana, znači, pojasnio, I to je u suri Ennahum u kojima je, znači, pojasnio šta je alkohol. Da nije čega. Od lijepe obstruje. To je prvi stepet. E da je to omrčio, kaže, Allahu, dragi, pojasnam, kaže, po pitanje alkohola šta je. Pa je Allah, objavio drugi ajed, kome kaže, Iskalune kamer hamru muzni. فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من مسائل اسر يل بك اي في تيو <تصفيق> تو دينيتوك кажи у них е велика користь у них е велики грех і користь але грех вечют користь грех вечют але мене как користь коли капанджака те дойде па тела Pa kada se opiješ, onda potpišeš nekakav ugovor koji nikad ne bi zdravoj pameti potpisao, pa izgubiš. On ima korist, ali je šta. štap. Ali opet nije alkohol štap. Zabranje. Nije ovo zabranje. Ima korist, ima grija. Nema zabrane, nije kategori. Pa kaže omara ono da, gospoda naš pojasni nam to malo bolje. Još bude nam, daj nam jače obještenje. Palaš ono objavlja, treći ajt kome kaže, osobe nema Ja, eyuhel, vladine, amru, na takribu salata u entum sukera, htata, ali imate kule. Ovdjevnici, nemojte se pridržavati da nemoj, namazu, dok ste u pijenom stanju, a ne budete znali šta govori. Pa je tu već došla šta? Zabrana. Ovo je već ukazuje, znači da ne možeš, znači, pridržište namazu, to je već vidjet. No, međutim, opet nije šta? Jasna zabrana, pa kaže, Omer Gospodar naš, još bolje to nam pojasni. Pa Allah te bažda objavio, يا ايها الذين امنوا انم الخمر والميسر والانصاب ولزهر الميسر من عمل الشيطان فاجتنبوه لان هم دكتورون اوليئك ويسرائيلين كصفه زقاته قميل شيطنسكا والشيطنسكا فكلنكسه توغاد بيستو يريد الشيطان ان بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم الله والصلاه فهل انتم منتهون شيطان da među vama haak da ubaci i razdor da napravi kroz, kroz Kada je to vino i kocka? Kada su to ljud, odnosi bili jaki kroz vino i kocku? I ne vas od spominjanja Allaha i od namaza. Pa kaže, počite li prestati? Kada je to čuo Omer, kaže, intahina, intahina, abdana, prestali smo gospodarni. Pa je to bila kategorička zabena čega? Alkohol no mojeti mogu se الخمر al khamr inama al khamr wal mais shto vino da vino i korsa ne jechno alkohol kada možemo znači votka nije ona vino tako ne možemo to gledamo raznog zbog čega je zabranjeno kull mushkil haram ma iskira kesiruhu fa qaliluhu znači jasni argument koji ukazuje nezapravno tako isto je ovdje došao je zato što to je hadis, ružno nešto a šta ima ružnije od duhana isto tako ulema se pominje od razloga da se izostane za džemata da čovjek nema odjeće da obuče. to je bilo vrijeme kada su ljudi bili sromašti, kada nisu ništa imali danas čovjek da auto puno natrpao svega i drobe opet ima šta obući živimo u vremenu začika da je uzvišen Allah vam dao blagodati koji nisu ima uh -huh. šteci dok kažu šatije i neke malikije kada ne bi imao čak da obuče ono što mu doliči da obuće odno stepenu kako on živi da mu doziramo da da li je doziramo na čovjeku kad se oženi To već je zbog svadbe da ne ide na namaz. Čovjek se oženio. Pojte, nije. No, ovdje imamo maka koji nisu oženjeni, odma im pravite... Vrt. Ovo je problem u... u, u kod mislemana u, u arapskom svijetu, je se mlada pripremi za svadbu. Znači ona se po pet sahata priprema tamo u salonu negdje. Ovaj. I onda dođe takvo sva pripremljena i sada se treba abdista će šapke sad i staviti hidžab na glavu i pokvariti sve ono što je radila. Ja meni znači kada je pripremila iz salona, pa posla bar koji se stavi, ona ide do auta da je niko ne vidi eli tako. Znači nema ovdje nikakav spor, niti je šerjetski zabranjeno. Može za urećaj treniranje, sve mu tome koji košta to puno i tako dalje. No međutim nema prot, nema šerjetske zabrane što ona ulepšava. Sad govorim, no, međutim tobe kad nije nema maza Nije problem kada dođe vremena mazinog ovojeg zadnjeg I to nije sporno. Ja ću još dobiti do pola noći, ali je problem akšan, jer je problem izazat namazskog I problem kada ti se pripremaš od povodne, sač biti se iz njim bijem jakšan. Kad što kanal? A ima doženja dođe tu i oni negli tu blizim ne se odvaja, pa šta je sa njim? To je problem, stoga autor spominjao ovdje, je li kao problem koji je poznat kod, kod šatija, a je dozvoljeno da se izostane samo na noći, nam, kad, je, kad se taj noći namaz kada su uđeni dnevni. Pa tako šafij i hamdeli je i znači da se izostane i za džemata. Ovo što se tiče namaz, to je namazko to je batir gdje su njih. To bi kod neke uleme odma bilo prekidanje bračne veze. Tako. Pa, pa, Izlazak iz vjere. Ova kaže, ostanu namaz, više nekranja, dok je ostanu namaz, namjeru namaz, popustavu mi njegov vreme, izašla iz vjere, postala otpadnik od vjere, otpadnik od vjere, odma se ugor nevjeriti u kršćan koji židovki, on ne može uženiti ovaj muslimanku otpad kinju od vjere. Neki ili, ili. I neki muši kinju druge koji vrste buddhistinju ili tako dalje. Dakle, to je znači je bio prekid bračne veze. Kažem kod neke, kod izrazi tog dijela u leme. Jer se u lema razilazi čovjek koji ostavi namaz jel šta je sa njega? U kom je on propisio? Ostavi čovjek koji nekad panja nekad ostavi i on je mu Toga ne izvodi Baga fječkom i poneki ovako namaz Iako većinu namaza neka nja Opet još šta Opet je čovjek uvjetljiv A no, međutim nato gdje biva problem Biva problem kada ostali namaz I preseli, a on ostali Jer mi ne znamo Da bi se ovo šta Uracija Kad biva problem I tu vallahu ta'ala anem Ovo, ovaj, jednu sredinu je tu zastav Nije nikada propizoni Ne znam U svakom slučaju, ovaj propis je došao uzeti iz hadisa u kome se kaže iz vredostornog hadisa koga bliže Buhara je muslim da je poslanica osam rekao ili prenosi se da, da je rečeno od sunne taje kada se čovjek oženi sa djevicom da ko nje boravi sedam dana a kada se oženi sa ženom koja je, koja je prethodila bračna veza koja nije djevica da ko nje boravi tri dana I kaže... Kažu... Znači, boravi kod nje koliko? Sedam dana. Znači, ne izvazi nikuda, kod nje boravi. No, Uđutim, moraju mi ovo, ovo satanje, a ti se nije ispravno. Jer ono se doveri kada čovjek oženi djelicu, a ima ženu kući. To je druga žena. Pa kada oženi djelicu, tada povodi kod nje koliko? Sedam dana, potem svakom daju... Toda. A ako oženiš ženu koja to je kodla bračanega, nije djelica, nije novina bila, znači bila je u brašu vezi, to je braša veza, onda boliš kod nje tri dana i opet dijeliš šta? Dan? Dan. Kaj pa cina je, je, je to? Nikakvo ne cina na džamije, ostane džamije i namazano džamije. je to veza ima svetinu? To je volat, znači, gdje? Pod žena, znači kući. I ovdje je boravak me bit, misli se na boravak, šta? Po noći. Znači se boravak sve dana da ne znači iskuće, iz, iz, nego boravak je po noći. Čovjek ima tri ženost i boravi ih kod jedne, druge i treće. Duže ne boravi samo po noć. Po danu može izaći, da otići raditi, rizit, pitati, kretat se i samo ne dodje da po boravi noć. To je ne bit. Ne boravak po noć, a nije po Ovo bilo nešto o propisima koji se tiču namaza u džemaka. Stakavno je tu propisajma još. Pa govoriti o nekim adabima ili etnici koja se tiče izlaska na, ovu, Manashi, o džamije, assalamu alaykum, as-salamu alaykum, fadlavan. Salatu wabarakatuh alayhi wasallam. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Kullu muslimun wastaqbiru, wastaqbiru minku ladunni. Studio Kesar Pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja Islamsku sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergase124020linz, ili na web portalu www.kellergase124020linz, Austrija ili na web portalu wwwkellergase linzcom <totipenu> جرى العمر يمضي وراء من ترامه